Хренове пивко, відповів Шурик Ну, лучше хренове, як нікакого Глянь, Юрка, там ліличка Стоїть Іде сюди, сказав Юрко смерти Капіля справді йшла до бару Печаль, що її відчула Спалахнула в ній на мить Трохи знепокоїла Але коли побачила Шурик усівся і п'є пиво Не витримала Всі змисли в ній миттю вимкнулися І бачила одне Баночку із шапкою піни в роті було сухо, пекли вовки, і вона напівсвідомо пішла до бару, відчуваючи знайомі горлові спазми «Да, реб'ята», – сказав Шурик, блаженно всміхаючись після чергового ковтка Хотів з вами трахнуть бутелечку, но в другий раз, вірний страж на чеку» «Чули анекдот?» – запитав Шурко Хаєцький і розповів вельми непристойного анекдота Всі заіржали, а з усіма й Шурик Капіля тим часом підійшла до узвозика і стала. Шурик саме допивав пиво. «Не стой там, ліличка», – сказав теплою. «Щось хотіла? Може, півка вип'єш?» «А ти як думаєш?», – спитала капіля, не рушаючи. «Сам же п'єш?» «Тада ходи в компанію», – мовив добродушно Шурик. «Возьми себе баночку, а мені втору. Пиво хренове, но пить можна». Капіля шведенько вихопилася під укоса, взяла в Шурика банку і побігла до прилавка, за яким стояла невиразна істота, в якої жіночого була тільки одежа. «Закурить є, братва?» – спитав Шурик, – «бо я свої вдома забив». «Забув те, чого нема», – сказав Степан Карташевський. «Е, то ти напрасно, Степа», – сказав Шурик, – «я тепер на плаву». Капіля несла пиво на ходу цмулячи зі своєї баночки. Шурик випустив дим із позиченої сигарети. «Не спіши, лілечка!» – сказав, випускаючи кодечко диму. «Нам нікуди поспішати!» – узяв у капілі банку і відпив. «Лафа, братва, кода є пиво, хоча й хринове, і закурить!» – сказав. «Знаєте, почому?» «Бо жість наша, братва, теж дим!» І він солодко примружився, напустивши на очі туману, в якому заокруглювалися звивисті кодечка. Капіля стояла поруч із порожньою банкою. «Жажда, лілічка?» – спитав Шурик. «Може, хочеш і що?» «Ти ж узяв собі другу», – сказала Капіля. «Конечно, лілічка», – згодився Шурик, – «возьми втору й собі». «То що реб'ята?» – сказав до компанії. «Київське «Динамо» пролетіло". Наступного дня, після Шурикового першого виходу у світ на вулицю, Прикотило легкове авто, зупинилося біля двоповерхової споруди, в якій і мешкали капіля з Шуриком. Тамари вдома вже не було, рушила, як завжди, на жебри. Не було на той менти капілі, пішла в магазин, а що хліба зранку на околицю не привезли, то подалася під Чуднівську гору в місто. Шурик ще лежав у ліжку, але вже збирався виповзти на двір, а може й податися до бару. З машини вийшла стара, але струнка і добре одягнена жінка із волоссям фарбованим під блондинку та зошатною зачіскою. Зернула на номера будинку і рушила в двір, зіткнувшись тут із Руденькою, котра саме знамірилася бігти до Валентини Карташевської, щоб розповісти про вчорашній Шуриковий вихід у світ. Останнім часом вона стала ніби Шуриковим хронікером. При цьому цілком зневажила той факт, що цю подію бачив Степан Карташевський, який, напевне, жінці своїй про все оповів. А зневажила, бо Степан, напевне, так і стільки не розкаже Валентині, як це може Руденька. Коли ж казати по правді, то Руденька й не знала про те, що і Степан бачив ту подію. Річ у тім, що за чоловіками, особливо тими, що товклись у барі, Руденька не стежила. Вони були їй нецікаві, хіба котрій ударився в амурні зальоти, тоді б Таня виявила інтерес. Але вона чудово знала, що завсідники бару амурний інтерес виявляють тільки у формі непристойних анекдотів, а все інше в них давно і настало всохло. Так от, замислившись, Руденька ледве не втрапила в обійми цій пишній дамі, що завітала до їхнього двора. Від неї війнуло такою парфумною хмарою, що Таня ледве не вчаділа. «Скажіть». Мовила дама, в цьому домі живе Олександр Миколаєвич Соковецький «Хто?» – незрозуміла зачмелена духами Руденька «Олександр Соковецький», – повторила дама Говорила вона добре поставленим голосом і літературною мовою Руденька на мить задумалася Здається, такого не знала «Може, це Шурик?» – спитала неупевнено «Бо це ганебно для неї» Чогось не тільки в своєму домі, але й на вулиці не знати